Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميته فاز فوزا عظيما فاين خير الحديث كتاب الله وخير اله محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور المحدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله <تصفح> Uzela ovu pomoć nastavljamo komentar Kitabu Tevhida. Došli smo do 15. u 14. u koju knjigu. Gledamo, pa budu pročitaj nam prvi ajt. <coughs> Kako nasu? O Tevhidu i dobro. Dobro, pročitaj ajt. Urišenjava kaže A išri kune ma la jah hum buh laqun Wa la jastati stojete i stvore vola en fuse hum jonsorun to mi imaju nema nema začinje uh -huh. zapravo da znači njemu smatraju ravni oni koji ne mogu ništa stvoriti i sami se stvoreni koji ne mogu pomoć koji njima ne mogu pomoći vola on fuse hum jonsorun znači, fali tu cijelo vrijeme govorim znači zavisno u kojim primjerku ko knjige, e, nekad fali neki bilovi ajeta, ili fali, ili tako je, kako je preneseno u e, metnu, ovom makirjeckom, <clears throat> pa ovdje, znači, u nekim ima ovaj nastavak ajeta. Volajem fusehom jonsorun. Volaje se ti une lehum nasra, niti mogu njima pomoći, volajem fusehom, niti sami sebi mogu pomoći. I ovaj dodatak ima smisla da se ubaci taj dodatak ajeta i ostali, jer ima veze sa temom. <clears throat> Uglavnom, ovaj naslov ovdje, poglavlja o Tevhidu i gurbetlu kudina vjeri o tuđenosti vjeri taj naslov u osnovi u metu ne postoji nego je tu dodat znači nije taj naslov ne postoji u, u izvornoj knjizi od samog autora nego je dodat od nekih komentatora tako negdje ćemo naći negdje, nekim komentarima ima a nekim nema ali govori o toj temi znači govori o Tevhidu Znači, ponovo da se potvrđuje ona stvaj govor o tevhidu i tako dalje, i tu spomenuta ovdje dva ajeta i nekoliko hadisa koji govori o tome, gdje se, znači, uspostavlja ponovo govori o tevhidu i tome u stvari čemu su, u što su upali mušici, a to je da traži pomoć i da traži zaštitu, višavanje do naučkih lahiratskih stvari od od onih koji im ne mogu pomoći, a pr, znači, prvenstvo ako im ne može pomoći vjerovijesnik, sad ono sad vjerovijesnici, poslanici, ne mogu meleci im pomoći, pa ko onda da im pomogne, jel? Ja. Uh, ovaj prvi ajed, znači, inače, znači, tematka je, govori o tome, znači, o tevhidu i o tuđenosti vjeri. Uh, prvi ajed, uh, u njemu se kaže, E yushrikuna mala jahloku, šejan vahum juhlakun, zar čine širk, odnosno, uh, pridružuju uh, Allahu, Đelešanu, druga, su druga, uh, onoga koji ne može ništa da stvori, koji ne stvara. Uohum juhra kun i uh, onome kome čini znači, ibadet mimo Allaha Đelešanu i oni su stvoreni. Uolao jesetiju ne lehum <much> nasra, ne mogu pomoći njima, kojima opućuju ibadet mušicima, Ola en fuehhomen sur niti sami se vi mogu pomoći. O je maloel, ka prevedemo nako doslo najjo. Odnosno v tevsirovg ajta, kao što navdi od rahman ali šeh, kaže juš riun kaži fi v fil i bade kalen v fesiiro. naodidi šmo v feir re, da či je reszemira ono što dašlo više tevsira. Kaže vi hadili a je te obbihhun v ta ni fun le mušše kivi bade mala jahrloku ševa Kaže, ovo majetu je ukor, <klim> ukor i kritika mušrika za njihov ibadet koji upučuju pored Allaha onome koji ne može da stvori i sam je stvoren. I sam je stvorenje. Karval mahluk lajekun šeriken li l'haliq fil ibadet elati halaqahum <todim> leha. Jer kaže, stvorenje ne može biti uh, sudrug, učesnik stvoritelju Allahođi lašanu ibadetu ibadetu, kojim, zbog kojeg je stvoreno to stvorenje kaže u obajene enahum laj sativne lehum nasravo laj enfuse i kaže Allahođanu, ovdje pojašnjava da ti kome oni pučuju ibadet vidjet ćemo ovdje na kome se odsjedno mislije da priča se, znači ovdje se prvenstveno mislije ovdje, znači eh, ono što danas imamo praksi od početka islama do dana, danas ta skretanje, te devijacije u tevhidu Kada se, kada se određeni ljudi, određene osobe stavi na stepin šafija, šefađija ili, ili dignu na stepin posrednika, odatle dolazi širk sa te, te dvije strane, znači sa strani šefata i sa strani posredništva, unutar ovog umeta. Uglavnom tako dolazi, znači nešte naći neko umetu od, od, kod sebe pripisuje islamu da čini širk otvoren, jasni širk kao što čini mušici nego oni dolazi sa strane, znači njima širk dolazi, mada je to slična vrsta koja je bila kod mušika, sa strane posredništva, odnosno uzimaju te uh, ljude, osobe, uh, obično uh, mrtve uh, u kaborovima, kao posrednike ili šefađenjima za određene stvari, uz uvjerenje, ubježenje, da je Allah začalno vlastio njih, dozvolio njima da činje to posredništvo, Uh, i dozvolio da oni mogu odrije stvari rješavat koji su na stepenu božanstva na, na stepenu onog što sama Allahu dželelahu može. <clears throat> I zato bude kaže završava naš znači, ajet uh, ba'ina annahum la yasteti undahuna asra i Allahu janud pojaša znači da oni ne mogu pomoći. Uh, znači te koji su uzeli za uh, za uh, za uh, za koji su digna stepen božanstva poču njima ibadete mimo Allahu dželelahu Allahu da oni ne mogu pomoći. Uh, niti sami sebi mogu ne mogu njima pomoći koji traže od niti sami sebi mogu pomoći <kuh> kaže pa onda el od naso koji kaže fa keifa yushrikuna bihi man la yastati'u nasra abihi wala nasra nafsihi kaže kako da onda nerazumljiva je stvar znači kako mogu da čini širk da upadnu u širk i uh, da traže uh, da traže od onoga koji ne može znači uh, ne može nikakvu koris predonit uh, onom uh, koga, koga je digo na stepen božanstva kome čini ibadet niti njemu može pomoći niti sam u sebi može pomoći uh, uglavnom kaže ovo je dokaz hada burhanu zahiru on kaže ovo je jasna nedvosmislen dokaz alabutlan ima kanu yabunun dum da na ništavnosti ono što se onbežavao mimo lahadleshanu dokraćemo knjizi ovaj koja je ima prevod jednak nas kurata do junu vahidin U toj knjizi je, i ovaj, slična stvar uđo po pitanju ovog ajeta i će, ovaj, bar ja ovaj primjerak što imam ovaj Fethul Mecidja jer po njemu radimo. Dodje pri dodatu odrižni za odrižni komentare odrižne stvari su dodate iz knjige Kur'anul Muhidin na Abu Ode na Fethul Mecid jer Kur'anul Muhidin ima neki dodata kako i nema u ovoj knjizi po pitanju komentara odrižne stvari. <clears throat> po pa ovdje spomenu tu i stvar za ovaj ajet Uh, spomenuje ovo isto, znači što je došlo u, u tekstu ajeta, a onda navodi ovde kaže uh, sa, ovim, sa ovim ajetom uh, sa ovim kaže ajetom se kaže battle uh, taluqul bi ghairi ilahi bi hadain dalilain azimain. Zovi ma ajetom se kaže uh, poništava negira vezivanje mušrika uh, sa nekim mimo Allaha džellešanu sa ova dva dokaza. Koja dva dokaza? kaže Allahu kavnuhum abiden limen khalaqahum libadatih to kaže zbog toga kaže što su ovaj uh, prvi prvi dokaz to da on kome oni upućuju ibadet da su oni Allahovi robovi Allahovo stvorenja misle je Allahovi robovi okay. ako se misli na živa stvorenja od meleka ljudi i uh, i tome slično kaže walla abdu la yakunu Rob, Allahu rob, ne može on biti onaj koji se obožava. To je prvi kao dokaz. Drugi kaže delil thani, enehu la kudrete lehum mm. ala nefi anfucihim fa keife jurđa minhum en jantfehu gajrehum. Kaže, uh, drugi dokaz je to da oni nemaju kudreta, nemaju moći da pomognu sami sebi. Pa kako, kaže, da se očekuju oni da mogu pomoći nekome drugom. Uh, a kaže ovakvi ajeta, Kari, tetadber hadi al-ayat wamsalahaha fi al-Quran. Zikr wa khati al-Quran ma tas. Zay za ma wisha ayata wa um kontekstu. Da um kontekst znači onom kome se puči ibad mimo lahda la shanu. Ti znači oni su u osnovi znači Allahova stvorenja. Znači ne mogu se odazvati, ne mogu uslišati dovoljno kojim puči dovu i kojim čini ibadet, ni njima niti sami sebi mogu pomoći. I takvi primjeri, takvi je mnogo. Dovolje za vezano shišje ajte za poslanika sallallahu alayhi Uh, ima za poslanike dva ajeta u kojima se u kojima se potvrđuje ovo isto značenje gdje kaže uzvišenje ku la emliku li nefsi nef'a wala dara ila maša Allah kaže Allah žišanu poslanik san reci la emliku nefsi ja ne posjedujem samom sebi nef, korist ne mogu samom sebi pridonijeti korist wala darra niti štetit ila maša Allah, osim što Allah žišanu hoće kaže wala ukuntu a'alamun gajbe لست كثرتوا من الخير ما مسني يسو وما مسني يسو كاجد دایا znam gaib znači ovo je Alš, al šantaz od poslanika sam da kaže i reci znači prenesi da ja znam gaib lestakserto min el khair naso da da zadobim da uzmem khaira voma znači da uzmem hajra, što više khaira na dunyalu i od, od, od ahireta voma mesni yasu niti mi zade so neki bela neki musibeta In ana ila nazigir mabashir liqaumi unginat. Ja Yasan samo onaj koji upozorava koji opominjeju, upozorava i obvesel, obveseljava narod koji vjeruje. To je jedan ajet u sure Al-Araf 188. Ajt. A u suri Djin 21. do 10. ajeta, kul inni la amliku lakum darra wala rashaada. Reci ja ne posjedujem, nemam nema moć. Da vam znači, da donesem, nika, niti da vam štetim, niti da vas uputim. Kul inni len iđireni minilahi ehadum len eđide minilahi multehada itd. Uglavnom, ovaj, ova stvar, znači, potvrđen se u nekoliko ajde, potvrđena za poslanika sallallahu v.s. Da on ne može ni štetiti, ni koristiti da ne poznaje gajbi bi tako dalje. A u kontekstu toga, znači, imam nekoliko ajeta sličnih koji ode spomenta. Nama sad nije cilje ovaj, da ovdje, da navedimo sve moguće dokaze vezano za ovu temu, nego da je bitno da lagano pređemo ono najbitniji značenje koje ćemo govori ajeti ili hadijskoj spomenta. Budim sljedeće, hajte, pročitaj. Koje levine tebe ovne minu duni budi navijedni na minu pet miliju. A oni koji pored njega obožavate ne posebni ništa. Ne ima četrnesti, ajte. Ne imam samo. Pa trebalo dodati ovaj četrnesti. Znači, vladine, tedunem idunihima, la im kunim kitmir, one koji vi dozivat, koje upučujete molitvu mimo la žašanuhu, ne posjeduju ništa, nema ima nikakvu moć. A u nasa, oko četrnestom ajtu, in teduhum la jesmeu doaekum. Kaže i ako im uputite molitvu, ako im dovijete, La je sme oni ne čuju vašu dovu. Vole v semimiju mestežabolekom. čuju vašu dovu. i da čuju vašu molitvu. mestežabolekom ne bi se odazzovano. Vo je omel pijati je k foru ne biširkikom. A na sonjim danu oni će, kaže, negirat, odnosno to na kufr u vaš širk. ju ne bi uke, a o ovom te ne, ne može obavijesti, kao što te može obavijesti onaj koji precizno, detaljno zna, ima znanja. Pa spomenut ćemo tefsir ovih, ovih ajeta, iako je razumljivo je samo posebno, ali spomenut ćemo tefsir. <clears throat> Pojde ovog ajeta ovdje, da Allah svona tala obavještava... <clears throat> Po Tafsiru znači ajta da on i ovdje opet autor je uh, sakupio znači što je došlo u više tafsira kaže juhuri taala an halil mad'awina min duni ilahi min al malaikati bihawana sam kaže Allah svana, uzvišeni uzvišeni Allah kaže oba vještava o onima kojima se upućuje molica i davam mimo la lašanu od meleka vjerovjesnika i kipova i slično tome bima yadullu ala ajzihim wa da'fihim anhum kad Intafat anhum asbab. Kaže e, obavještava ono kaže što ukazuje da da kaže da su oni nemoćni, da su slabi. Znaci ono kome se pučaju molitve odama ima lažja šano. Kaže wa kad in tefet anhum kad intafat anhum asbab ikada su prekinute veze povodi razlozi odnos ono što bi moglo dignuti na stepen. Eleti tekunu fil madu. Ono što bi trebalo da bude da postoji kod onog kome se upučuje dova davaj molitva a to je kaže bohil mulku ocama dua i kudreta al istijabati a to su kaže tri stvari prvo da imaju da da posjedu da su, da, su, da je od njihovo vlastništvo da su u moć, da imaju moć odnosno ovde prvo uh, mulk znači da, da, da, da vladaju da su vladari za negirano je to da imaju kakvu vlast onima koji su pučuje davam imaju lažno znači imaju nikakve vlasti semauda da oni čuju uopšteno ne čudou I treća stvar, kudetelj se džavadne, znači, ne imaju moći da se odazovu, da uslišaju dov, da odgovore na ono što traži ona koji im puči dovu. Ili imamo dvovo. Karifameta lem tuđet, adhi šorut, tamet, betalet davetuhu, fekifida, udimet bilkulije. Pa kaže, ako kaže, ne ispunjava uh, upučivanje te dove, ne ispunjava ove, ove tri šarta. Niti imaju vlasništa, niti čuju dovu, niti mogu da zvati na tu dovu kaže, ta upućivanje dove takvima, je, kaže, ba, to ništa, nema fajdi, nema koristi. Kaže, fekefe ida udimetu, a kako, kaže, tek kada uopšte ovo, znači, o, ovaj, ne postoji i šarijaski je neispravno u osnovi, znači, zabranjeno, neispravno, i na kraju kreć, islam je došao da zanegira ovu stvar. A kamo li je da da, da, da sebi neko umisli ove stvara, ne postoje. ni jedna, ni druga, ni treća. <clears throat> U ajtu što je došlo, qitmir. Ulazine tedune min dunihi ma jemlikune min qitmir. Oni koji vi, kojima pučujete od ovoj molitvu, mimo Allaha dželšanuhu, la jemliku ne posjeduju ni qitmir. Nemaju vlasičnih, saj qitmir, kaže, to je lefafetu, ali ti tekuna ne vaati Kaže, to je ona kora što buni na hurmi na atuli. Oni ne posjeduju, a, a, a zašto je to navedeno u ajtu? Znači nemaju znači vlasti, ni da ono na korom nad, nad hurmom, nad, nad datulom, to znači nemaju nikakve vlasti. Nešto što je mizerno, a, nebitno, navedeno kao primjer, to znači nema nikakve vlasti. Nema moći nikakve. Ne posjeduju ništa. Kako da se on na njima do ovaj molitva upučuje? In te do uhum la jesmeu u ahakom. Ako im kaže uputiš molitvu, oni ne čuju tvoju molitvu. Uputiš im dovo, oni neću tvoj dovo. Kaže, li ennehu ma bejne menjitin waga ibin anhum. Ili, zato kaže, kaže, onima koji su ili je umro, mrtav. Kako će čutiti dovo ako je mrtav? Waga ibin anhum, ili je daleko. Znači, zbog daljine neću. Kaže, eumu štegl bima hulikalehu. Ili je zabavljen, on je zbog čega je stvoren. <coughs> Musehar bima emeralah bih kemela i ketu. Ili kaže, ili je ili radi ono zašto je, zašto je nariđen da radi, poput melika, ako melec mu puče do. dovu. A, hoće da kaže, pojašnjenje toga zašto, zašto ne čuju dovu. A mi danas znamo to, znači, danas je prisutno, ovaj oni koji upadaju u odriđene vrste širka, znači da, da se obraćaju umrlima. Odakle ima to, da se obraćaju umrlima ako, ako, su, ako su mrtvi. Uh, zbog ubjeđenja da, su, da oni čuju da su živi, jer je im duša živa. <kuh> Njihova duša živa, ako je duša živa, oni čuju. Duša im je kod kabura, u kaboru, u telu pa oni čuju. A telo ne postoji struh. Osim kod vjerovjesnika. Ja. Ako uzme da je hadis vjera dosta. Uh, uglavnom, odakle ne dolazi ta šuba? Odalazi ta šuba što računaju da mu je duša živa. Ovi znate po šarijetu, smrce tretira uh, da duša napusti telo to u šarijetu smata smrću. Smrću. A onda oni idu dalje, znači jest kao kao smrt po ovom vanjskom svijetu. Međutim, pošto ostala duša živa, znači duša je ta koja, koja čuje, koja može da reaguje, koja ima sklopljen dogovor sa Allahom šadnom, Allah šadnom uh, oblasti tu dušu da može reagovati i tako dalje. Znači, šeitan, šeitan ima, ima načina, ima metode kako da ljude zavede, kako da im nešto učini privatnim, razumnim, Uh, da bi upali ono što je najgore i najopasnije, na što je najgori, našo prvo šeitan poziva i nastoja, a to je kufr ili širk. Kaže u nastavku, vole u semiju meste džabulev. i čak i da čuju, onima koji oni pučuju do. čak i da čuju meste džabu, leko, ne bi vam se odazvali. Što se ne bi odazvali? Kaže, lene, dalike, lice, leon, zato što to nije njuva vlasti. Nije to, znači nisu oni, ti koji mogu se odazivat na ove i uslušavati ono što samo može što može Allah svt. kaže fa inna Allaha kaže Allah šano nije dozvolio nikom od svojih stvorenja, od svojih robova da se njemu dovi. La istiklalan wala wasitatan. Niti posebno da mu se puči dova da uspučuje molitva, posebno niti kao posrednik, ni jednu, ni drugu. A mi smo rekli glavno, znači odakle šir doli sa strane posredništva gdje uzimaju uzima osobe, kao recimo što radi ovaj, Rafidije, šir Rafidije, oni kada, kada se obraćaju, uh, upućuju dove, Ali, radijalahu anhu, uh, Zeynebi, Fatimi, i tako dalje, kada upućuju dove, oni uh, njih smatraju, da su oni posrednici dolađenja, što je njih ovlastio, da oni mogu uslušavati i pomagati njima na dunjaluku, i čak i na hiratu, jel? Kaže, je ojom natijanuti, iak furu ne bi šir kikom. A na sunnje danu, kaže, u negirači, vaš širk. Pa kaže ovdje, kaže, fa tebejene bihada, enne davate gajri lahi širk. Kaže, iz ovog djela, ajde se razumije, kaže da je dava, upočivanje dove, molitve, neko mimo Allahđe lašanu širk. Što pa, kaže, jasno, kaže, jomelki, ja vam na sudnijem danu, jekvu rune bi širk. Oni kome su upočivali dovu, koga se dovolim mimo Allahđe lašanu, oni će negirat vaš širk. Znači, tekstom, a je te nazvano to što radi, da je to širk. A naravno, opet ovdje, pa se ovdje, ovdje ovi ovaj, ovaj savremeni mušici, ovaj, ili, ili prijašnji koji su uzeli Evlije, eh, mrtve za, za one kojima pučuju dove, do on ima odgovor na ovu stvar, kaže, to se odnosi sam na kipove. To se odnosi sam na kipove. A onda se ovdje, kaže, dobro, po, naj, ulazi tipovi, kipovi, ulazi u to. Međutim ovde znači negiranje, negiranje širka se prvo vraća na ono koji može negirati. Tačno da će biti određeni predmeti koji inače, ovaj ne govori da priča da će odgovarati, svjedočit, ali prvenstveno se znači, će ovdje odnosi na ono koji može da negira širk. To su živa biča, znači od od vjerovjesnika poslanika, meleka i tako dalje. Dobro. Nina cijela ovo odgovaramo na te šube. Pa vi znate li, ima posebna knjiga koju je napisao Muhammed Abdul Lahab, Kešf se zove. Otlaňanje su šubhi. A to je baš pitanje vezano za ove stvari I Ima tu dosta e, navedeno ti šubhi koji, koji su odgovarali, e, oni koji su upali u određen vis širkova u savremenu sa sa doba, u vrijeme kad žive Muhammed Abdu Leha i prije njega i poslije njega, naravno sve ta vrsta širka, vrsta, vrsta širka su slične, pa su oni odgovarali kao nepriliči da se ovi šarijetski tekstovi ispuštaj na muslimane. Čovjek musliman klanje i govori Lajla, laj, kako ska ti možeš je Ovaj poistu, da da ga upoređuješ sa onima a aite, koji su objavljeni za za, ki, za oni koji su bajav ekipe. Odatle znači dolazi ta prva šuba. I sad ima dosta tih šubi oko 20-tak na koji Muhammedova rah tu odgovara, odgovara na te njihove šube i ta knjiga posebno znači ovaj specifična samo da da liječi taj problem. Wala yunbiu kemistu habir. I ne možete da obavjestiti o tome poput onog habir onaj koji detaljno precizno zna i, znači koji je ekspert u određenom znanju koji vola ihvir bi aqa bil umuri wa ma'aliha wa ma tasiru lihi mistu habir biha kaže ne može da babisio posjedicama stvari o njihovom završnom djelu gdje će završiti kaže poput onog koji je stručnjak ekspert u tome kaže kadaade yani nafsuhu tebaraka ve taala kaže alah je namislio od na sebe Ker je, uh, fe innehu ahbere bivaki la mehala, jer Allah je što ono o stvarnosti, znači o suštini stvarni, stvarnosti koja se rečava la mehala, znači oko koje nema sumnje da je to tako. Po pitanju ovog, uh, znači, činjenja širka. Dobro, <clears throat> nećemo se reći, sadržavamo se ono dugo na nekim neotomačenjem određenim stvari. Uh, Sljedeće što dođe, uh, hadis, je tako? jest. Sećanja je bio je ranu glavu i slomljen mu bio sekuti bude spašen narod koji ranio svog poslanika je objavljeno leisa la kemina znači ali moram se obazati Dobro, znači navodi u kontekstu ove ove teme, znači o, O pogledajte govori znači o tevhidu i i uh, gurbetluku ina vjeri odnosno osustva vjere uh, da je vjera postala strana uh, i da će postati strana da s vremena na vrijeme u umetu se uh, dođemo do takvog ustajanja oni koji sebe prepisuju islamu pa na neki tom kontekstu ovaj hadis koji bilježi uh, Buharija i Muslim odnos u Buhari ga uh, naveo mu allaqan Maldakan, to smo učili iz Mustalaha, govorili smo o to znači Hadis koji je u koj, početku Senada Lanca, predstavljena, ni spomenut jedan ili više ravija. Od, znači, od onog koje je zabilježio u zbirki Hadisa Buharije, nekoliko šejhova od njega, pa nadalje ni spomenuti, nego budu spomen samo kraj Rivajta, to je ili, ili Tabin, ili, ili, ili Ashab. To znači Hadis Maldakan, govorili smo o njemu i spominjali smo ga. Uglavnom, ovaj, znači kada kaže Sahih, ovdje se misli znači, na, na muslim, da je muslimo Sahih uspomenuto. E, ovdje ne se radilo na Anhu, Anhu, kaže da je šuđe, šuđe znači napraviti ranu na glavi, kada se neko napravi rana na glavi da prokrva, znači to znači šeđe ili šuđetun. Kaže, šuđe ne bio, sad nema ime uhudin, kaže, bio mu je napravljena rana, pogođen je, ranjen je u glavu, ubici na Uhudu uakusirat rbaijetuhu i e, slomljen mu je e, njegov sjekutić. To je, vi znate, da ima razki među zubma, da se odnosi na sjekutić, kaže, e, pa je poslani se ne reagao o okay, kefe e, juflihom kaomun šedžu nebijehom će, da, da hoće li, da, kako će uspjet narod koji je koji je ranio svoga vjerovjesnika u glavu. Pa je objavljen ajt lejse leke minil emriše on. Uh, nije ništa u tvojim rukama, nemaš ti sa time ništa. Sa čime nima ništa? Nima sa time ništa, ko će uspjeti, ko, ko neće uspjet koga će laš put, koga neće uputiti. Spominjamo tu tefsir to gajde. Uglavnom, ovaj hadis, uh, znači, ovaj hadis, iako Buharija spominju Marlekan, uh, zabilježen je, znači, bilježen je Jahmed i Tirmizi Nesai od Enesa, radi Allah Anhu, uh, a Ibn Ishak, Muhammed Ibn Ishak u Megaziju, znači, uh, Vir spomenil v si, da ne radeno kaže Kusirat siira trebe je tu uh, ne bil samsnjemu ohod kaže slomljen mo je sjekutič. ranjen je uglavna, da dan uhuda. Kaže je feđale, pa mu je silala vežhi, Pa mo je kr kaže tekla policicu. Ožale jese hodem Boho jekut pa kaže oni brisal krsalica in govoril Kefe ireho Kommon. Hadda bo veče nebijhim. Kaže kako uspjet narod, kai kai koji su uh, koji su obojili lice svoga vjerovjesnika misi sa krvlju. Bahova jedu uhum ila rabbi a onih poziva uh, njihovom, njihovom gospodaru gospodarom fenzallahu. A je pałačan objavio ovaj ajet O Anas radelan dosta smo govorili da će bila njegovo njegovog sir smo govorili. Uglavnom kaže imam neve vi za, ovaj, za ovaj hadis kaže, وفي هذا وهم وهم حديثه كاج يقول اسقام والابتلاء بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. kaže, kaže on hadis je potvrđeno to da se vjerovjesnicima to jest i poslanicima da, se, da, da bivaju bolesni, da bivaju iskušani, iskušani da imaju belaja, da imaju bolesti, da je sve to za desi. li ena lubi zalike jazila ad kakup time kao dobili još veću narodo, ađrova tevab. Volitare fele umem ma esabehum va jete bihim, kaže, da bi znali narodi, da bi znali ljudi, da ono što izadesi poslije njih, da se tako povode, da se ponaše kao vjerovjesnici. Odnosno da, da znaju da će zadesit i njih, i belaji, i musibeti, i smrti, i iskušenja, i tome slično. Da će biti ranjavani, da će biti ubijan, i tome slično. Ako su to do, moglo desiti vjerovijestog Mameda sa vlaser, ne, mogao biti izložen, mogao biti doveden da bude ubijen, protjeravan, gonjen i sve to što mu se dešavalo, šta onda mi kao njegovi sljedbenici očekujemo, jel, da nas ništa nedirne i da živimo lagodno. I, i još dalje, znači, mnogi vjernici odotu računaju, ako ga zade se kakav belaj ibet, da je u tvar zbog njegovog greška i greške djelovanja, ponašanja i praktikovanja vjeri. Kao što kod nas imamo rašireno pogrešno mišljenje, da odrijeđene iskušenja koja imamo od strane onih koji nas ne voli, koji nam pravi probleme da je to zato što mi pogrešan metodu davi imamo i da nešto nije u redu kod nas, da nismo taktični, nismo mudri ovako onako, a koji ko bio mudri to je bio poslanik, salam, salam, salam, a svega ovo zadesilo svi Belaj koji spominjemo, znači koji znamo dobro iz Sirije, svega je zadesilo ne znam da će koga nekog od nas, bilo koga zadesit, osim nešto nešto krajnija, to je smrt kao što je zadesilo poslanika sallalahu al A ne možemo njemu pripisati da nije bio mudar, da nije znao ratu u Davi. Što znači nije uvijek argument, može se desiti da neko radi pogrešno u djelovanju Davi itd. Ali nije uvijek ta posjedica iskušenja koja se dešava od ljudi koji poziva sa kojima radiš i na kraj kreva, pazite, naš, naše praktovanje vjeri u praksi tu je Dava. Živjet po islamu je vrsta Davi. Iskušenja na tom putu to ne znači da ti nisi uh, iskušenja na tom putu uh, koje dobijaš unutar porodice, na radnom mjestu, u sredini koju živiš, državi i tako dalje. To ne znači da ti nisi mudar, nisi pametan i tako dalje, kao uh, pa se ode šetan prilazi s ove strane i dolaze na odižene odižene po tom pitanju. Da mi pametno mudro radimo, ljudi bi jugo bi prihvatli vjeru, dva čekala da mi njima širimo dva kona što nije tačno znači to uopšte nije tačno i čak onda kada govorimo ashabima pa često je poznato na krilaca kaže el kako su ashabi koji su oni bili uzor kako su oni širili vjeru ovako onako kao kao da gdje god su on došli uzat ma prijat vjeru niti bili kak previše to nije tačno i oni su imali iskušenja imali su problema bili su ubijani bili su potjerivani ashabi kako su širili islam kako su svajali prosto slična ova iskušenja ali su strajavali na tom putu i širili su davo Na tome, znači, te dvije stvari nisu uzročno posljedično povezane. To, ako, ako ovaj, mudro i pametno radiš, mora biti rezultati da te ljudi prihvati. I obrnu, tako te nisu prihvatili, znači ti ne radiš dobro i ispravno, tako dalje. Te dvije stvari nisu, ovaj, nisu povezane uzročno i posljedično. Može biti, znači, da čovjek radi po svim metodama, principima, mudrosti, pametno, a imaju skušenje, budi ubijeni raza pet. A može biti obrnuto, ne radi ispravno i negativno, pogrešno tumači, a prihvaćeno od ljudi. Znači, te dvije stvari, znači, mjerilo kako, šta je dokaza, radiš ispravno da se slažeš šarijetskim tekstovima. Da se slažeš šarijetskim tekstovima, onako kako su učenjaci pojasnili, uh, znači, shvatanje, poimanje vjere, Da ne bilo zaobno oko toga. Ovdje spominje <clears throat> sljedeće, to je, Svičnu stvar ovdje navodi ovdje autor, navodi riječ od Ibn Hadžara, od Kadija, od Kurtobija, sve u kontekstu toga kako Hadis ukazuje, na, rašti su riječi od njih svih, u kontekstu toga kako govori, kako su, ako vjerovijesnik dolazi u takva iskušenja, imao, ta, ovaj, imao takve probleme, da je nalazio na takve i e, fizičke bolesti i e, iskušenja od svog naroda, s ljudima kojima živu, znači onda je, ovaj, <clears throat> Ovdje je to normalno da se dešava i sa nama njegovim sljedbenicima. Dobro, spominje su ovdje Uhud, Brdo Uhud, vi znate ono poznati hadis koji bilježi Buhari u svom sahihu, a to je da je ovaj poslanik Salosele rekao Uhud je Brdo kojeg mi volimo i ono nas voli. Zanimljivo, eto ovaj, možemo posljedbitnih komentarišama to kako može Brdo da voli. Ajde, mi vodi, volimo Brdo to, inak možemo, vodiš košto voliš kameru, voliš papir, voliš i Brdo. Ali da Brdo nas voli, eto je, to je, to je, to je ono, o čem, ovaj, kako se to razumit, kako to shvatit? <kuh> Dobro. U naslovu kaže kejfe yuftu kavmushadju nabiyahun kada poslanicel rekao znači kako kako će uspjeti narod koji je ranio svoga vjerovjesnika u glavu. E, naravno kod muslima je cesar Urobijehtohu ademu le adimu wajahahu kaže slomili su mu njegov sukutić i, uh, i uh, učinili krvavom, krvavim lice. Pa Elah jan objavio le se lekamen emrişe on nemaš ti uh, ništa sa time odnosno sa njihovom upitom sa njihovim delalitom kaže Ibn Atija u svom teksiru kanene bio sam sen lahi kahu uh, fi tilkel hal jesun min felahi kufari kurejšin kaže Allahov pasanika sallallahu alayhi wa sallam kaže je u takvom stanju uh, dostiglo uh, dostiglo razočarenje izgubio je nadu da će uspjet uh, da će uspjet keafir Korešija. I kaže pa mu je zbog toga rečeno Yobe alan ovaj I at least you'll be an ambassador. Nemaš ti u toj stvari ništa. Odnosno čemu? Šta znači leise leke nemaš ti Odnosno čemu? Šta znači leise leke nemaš ti od stvari ništa? Nemaš u toj stvari, kojoj stvari riječ o tom, od ko će uspjeti, ko ne će uspjeti. Kaže u tafsiru ej alaqibul umuri bi yadi Allah. stvari, zadnje i završne stvari kako će biti, kako će završiti, kaže one su u Allahovoj ruci kaži femdi entelišani radi svoj posao a a on je onaj koji će koji će dati ono koga koga hoće uputiti koga hoće ostaviti da laletu i tako dalje kažem ishak kaže lekem ne kaže fi fi ibadi ma amartuk bihi fihim kaže ti nemaš da u toj stvari ništa o čemu u mojim robovima Kaže, osim ono što sam ti ja naredio da radiš sa njima. Dobro, sad možemo znači navesti tefsira, ajta, ovog takvog. Uglavnom, značenje je jasno. Znači, jasno. Znači, šta je dokaz, što se spominje ovaj uopšte hadis ovdje? Otkud da se navede ovaj hadis kontekst u ovi ovaj temi? Baš, znači, direktno je vezan za ovu temu. A to je da, jer vijesnik, mame sa lalancenem nije imao udjela u tome, kome će koristiti, oč, korist, kome neće koristiti. Ovaj, uh, I to što, on, uh, što je izgovorio te riječi, kako će uspjeti, Naci to nije nije uslišano, onjem da kaže neće uspjeti, ti ovaj ti si razočaran u ni, ovaj zamrzio si i ne voliš tako da stvar upute ko će biti, ovaj upućak, on neće biti, ko će završiti da laže, ko će u dženetu, to je u dženetu, u džennetu, da lažeš, u rukama Allaha da Ako to nije mogao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kako onda možemo jel tražiti onih je vjerovjesnik, najmili stvorenje Allahu svtala kako će to onda, kako da tražimo to od nekog drugog. Također on navodi iz konteksta ovaj sljedeći hadis, pročitan je hadis od Abdullah ibn Umar od Sahih se, kako je transjer ibn Umar od Allahovog, on čuo po Ravalu, da sam neka sallallahu alejhi ve sellem, tabi kada podiže glavu sa na posljednjem rekao: Allah moj, dokun to dok. Naravno što je govorio sallallahu alejhi ve sellem Rabbena wala kana. Bilože je da muslim i Buharia sa Dobro. Znači hadís od... A rivaje, ti maš A u drugom kvare tvoji dobi uvec uh uspiku sa hrana idun umeje, suhejla idun amra i kharesa idun šama po objavljenu misja. Dobro. Znači ovaj hadís od Abdullahi bin Nomera, radielahu anhuma bilježi ga, znači, bilježi ga Buhari u svom i na došlo je u njemu da je čuo vallahu poslanika, sallallahu, valijem sjelem da bi rekao, kada bi se podigao sa rukua na zadnjim vrekaatu od sabah namaza da bi dovio Allahu mel'an fulana do fulana Allahu moj prokuni tog i tog bade ma je kulo sami Allahu min hamd, rabbena vlekala nakon što bi rekao sami Allahu min rabbena vlekala hamd pa ja hošan objavio ovo što je objavio ovaj ajte sam prije toga napomenu znači ovo ode što spomenu došlo nekoliko rivajita butefkona lih da je poslanik sa zelendovio protiv protiv odriženi e, muškika naroda odnosno plemena e, koreši e, pardon arapskih plemena e, pogotovo kada su oni ubili kada su e, e, naoko što su napravili izdaju prevaru ubili e, Kaarije, od poslanika sa Lalaom Sjelem, pa je on dovio mjesec dana, tako da što u, e, u hadismu tefeku na lijih. Zanimljivo znači da je da su o, rad po ovim hadisma uzeli dva mezheba, dva mezheba, a to su malikijski šafijski, smatraju da se na sabah namazu, svaki sabah namaz, farska se klanja, da je od suneta da se, o, da se uči, o, da se dovi i rade sa ovim hadisima. Ma da su hadisi došli u vezi povodu, ali on radi po tim hadisima. Da dakle, što su dva mezheba, Hanefije i i Hanabel smatraju da ovo nije da ni ovo, ovo nije sunnet, da je ovo bio samo za itak po znači u nevažilima. U posebnim situacijama kada se desi neki velai musibet muslimanima. A ova dva mezeba radi ko nije sunnet znači na svakom farz namazu, sabaha, da se na drugom rekatu Sam što se razli toga, da li se, se dovo puće prije, pri odlaska na ruku od poslije rukua, jedan mezer na ovom, jedan meze na onom, da se dovi, znači svaki isaba, tako da vas to ne iznenade, ako bi se našli situaciju da klanjate za nekim koji je Malikijsko ili Šafijsko i primjenju ovaj sunet, da vas to ne iznenadi, da kaže šta je u videu, šta ovaj radi ovaj znači da uputioni obično do, znači klasično do poznatu dove, kodnu duga se uči, ovaj inače na vitrenamazu, obično učite jedno dvije poznate dove. U glavnom ovaj vraćaju se na ove hadise, u kodime poslanik sallallahu alejhi ve senadovio na sabah namazu. Između ostali ovaj i sa njima dokazuju. Ispravno na ono čemu se je ostala dva mezheba je iz kojeg razloga zato što je to radio poslanik znači radio je to s povodom, učio do us povodom, a ne da mu je bila praksa mada oni maji vraćas na jedan hadis koji ima slabosti da je poslanik sao umro a da je ostao na uдови da je dobio. Dobro, što je tema za sebo, Fii, znači sam ovaj safo malo spomenuo sa fikske strane. U naso kod je hadisa kaže fa anza Allah pa Allah je ono objavio Nemaš ti od stvari ništa po pitanju toga jel ko će biti proklet kod ne će biti proklid. Uh, vidimo sad ovaj isti Znači, isti ajete je objavljen kao i ovim povodom i ovim povodom. Prijetunom, ali išto je spomenuto. Kaži, Auri vajete je došlo da je, dovio, da je posljednika dovio pod Safan ibn mejeta pod Suhejla ibn Amra, Harseb i Nehejšama. Pa je objavljen ovaj ajete. Znači, spomenuo je po imenu ovu trojcu. Uh, Znači ovaj hadis, znači on bilo sam dovoljno da se, da se o njemu komentarši, da se priča o njemu, bilo mi dovoljno da možemo jedan čitav ders pričati o tome, međutim to nam nije cilj, sad idemo detalje toga. Pojedite ovdje da ga spomenem, ovaj hadis u kontekstu ovog što je vezan za temu. A to je znači ovo ovaj prijetno što smo rekli, da je, da je Allah Žešanu, znači da je Allah Žešanu objavio ovaj ajet kao, kao da presječe ili komentar na ono što je, je poslanih salova, a to je da je ode proklinjao, a na drugom mjestu dovio protiv ili u Rivati, ovdje imamo da je dovio protiv ove, ove trojice spominuti od Mušrika. Znači, pojenta je toga, smisao spominjanja toga, ajte u tome. Ovdje imamo Abdullaj Bnomera, prije ga nismo spominjali, njegov, njegovu biografiju na brzim da spominu, ćete poznati, Ashab, jedan, jedan od Ashaba koji se ubraja, koji je primio naj, najviše hadisa i koji se ubraja u Fatihe Alime među Ashabima njemu je poslanik Salala potvrdio da je bio na, od, od, na Salahu, na Valjanu si, na, na Ibadetu i da je bio hajili osoba. Umro je 73. godine 73. godine po Hidžri. Znam se da živio za vrijeme Hadjađi bin Jusuf i tako dalje određen doga, kao se desi izvrši znači njega i tako dalje. Abdu'ev nomer znači ovaj, nijedla, nepotrebno muslimano ko imalo poznaju jel ovaj historiju i e, sire biografije da da priča kojeg bio Abdulah ibn zbog njegove znači zbog njegovog fadla i veličine i značaja i znanja i fika i tako dalje. Uh e, uglavnom u hadisu u hadisu Odysseus ibn Zamniya star to je da je poslanih sallallahu alajhi wasallam proklinjao Proklinjati znači la'an, uh, prokleso znači tardovalo ibad min rahmet illaj. Znači, doviti neko da gadaš anu udalji od, od milosti, Allahove milosti. <clears throat> a onda, znači, ovdje ima zadnju stvar, da je spomenu poimenično. imenično, po imenima onih koga proklinje. Uh, a to nam u stvar ukazuje... Uh, i ovdje to spomenuo komentator u šerhu kaže džavazu du'a al-musrikin bi a'yanihim fi salat dozvola da se dovi proti mušrika poimenično u namazu وانا ذلك لا يضر في الصلاه to ne ne ne smije ta namaz ne narušava namaz ne, ne, ne samo da ga narušava u smislu da je da je pokvarna batil nego ne, nije ni ni mekruh hanem nego je čak propisano jo Ah, vi ste vjerojatno čuli da ima ovaj da danas prisutno da neko da negira da uho ne treba da doviti protiv keafira. Uopšteno, da go možeš reći da doviš proti keafira koji su ne, koji su ratu ratuju proti ratuju muslimana. A oni ostali nemo da doviš protiv niti ne znaš hoće on može nje u njima ima hajra vakonako. Znao ovo ovaj širijski tekst, znači ja sam kodan protiv toga, znači o, ovaj hadis potvrđuje to da je dozvoljeno doviti proti mušika keafira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 Uh, od ahlaka, od edeba, da, čak kažu nije od islama da doviš pojedinačno proti nekog, znači to je ovo jasan argument proti takvog poimanja i tumačenja. A nije samo ovaj hadis, znači imamo više hadisa u kojima je došlo da je poslanik salalaho, da sam doviš pojedinačno protiv određeni mušrika. Što nam nije temao, sam uzgled spominio, jer je to došlo u hadisu. <kuh> Zašto je spomenuo ove mušrike? Zato što su oni bili jel, poznati mušici, glavešine mušrika, uh, koji su, jel, koji se borali poslanika, poslanika salam selem, istakli su od toj borbi. Među njima bio je Ebu Sufjan i Ben Harb. E, ali za njima ovdje stvar, da ovaj da Allah šan, znači, nije uslišao dobi poslanika salam selem. I ne samo to, nego Ebu Sufjan vi znate da je on primio islam. Ebu Sufjan i primio islam i ovaj i, i baš ovaj taj aj potvrđuje to iako uh, poslanici su dovili protiv njega uh, i muslimanse borili protiv njega na kraju on posle primio islam leysa lekem emri shejun uh, aw yatuba alehim aw yuadhibahum nemaš ti ništa u toj stvari nije to do tebe ko će umreti na kufru na shirku ko će biti upućen i ko će završiti u džennetu ili džehennemu Evo je tube, ali Imalašanu može njima oprostiti, evo Jadrimo može i kazniti. Može i kazniti, ili i na dunjalku i na hiretu, ili samo na dunjalku, a ne na hiretu. A, pa je, znači, Ebu Sufjan je poznato da je primio islam i mnogi drugi koji su jeli učestvovali u borbi protiv muslimana, ratovali protiv muslimana, na kraju kraja, ko je učestvovalo na uhudu, također se istako borbi protiv muslimana, osoba koja nije nikad doživjela poraz, jel? i čak je doživio tad, porazio muslimana, Haldi bin Velid. Ali poslije Allah šano dao da se uputijel i bio upućen i bio i suklana Allahova sablja protiv kafirene i, i mušrika. <kuh> Uglavnom, ova dva hadisa, znači opet podvučem, oni potvrđuju a, to da je batil ono na čemu su oni koji obažavaju kaborove, evlije i dobre ljude i ostale sve vrste taguta, da i tako ne Što, u, čemu, u, čemu je, u čemu se dokazuje njihova, njihova ništavnost, njihova badeta, U tome da, oni, znači, da upučivanje njima dove ili molitve nema koristi. Nema, nema koristi, nema fajde tražiti pomoć od njih, nikakvu zaštitu ili da, da koristi ili da štete. Znači sve to je o Allahovim rukama. Allah Jelešanu je taj koji određuje, koji uređuje. Allah Jelešanu je taj koji je između čovjeka i njegovog srca. Kod Allaha je sva snaga i moć. To hoće da se potvrdi, sa, ovi, i da, u tom kontekstu spomenuti ovi hadisi ovdje. I još samo da završimo ovaj još jedan hadiza na usrednje obrađena tema Ili smo, samo malo, koliko je prošlo već vremena? 76. 4 Dobro, onda ćemo napraviti. Jer više bude govara dozi nam Ebu Hureri, a moramo nešto Ebu Hureri spomenuti kao, kao ravi. Svane Allahum ka Allahume vebiham ti keškada ne taj saka kvrkava tukboj deke. Andanu sam, andanu sam, andanu